Colanul de catifea Pista 5 Dar oricât de interesant era el, Danto, Hoffman își întoarse privirile spre Arsen, al cărei dans mai mult avea o aparență fantastică. Încă o întrebare, domnule. Spune, ce formă are agrafa care închide colierul? Este o ghilotină. O ghilotină? Da. Bijutierii fac acum piese încântătoare și toate elegantele noastre, doamne, poartă câte una. Cea pe care o vezi la Arsen este un dar al lui Danton. O ghilotină? O ghilotină la gâtul unei dansatoare, repetă Hoffman, care simțea că îi pleznește creierul. O ghilotină și pentru ce? Germanul nostru, care părea acum complet înnebunit, întindea brațele înainte, ca pentru a cuprinde un trup. Căci, printr-o ciudată iluzie optică, distanța care îl despărțea de Arsen dispărea în unele clipe, și îi se părea că simte răsuflarea dansatoarei pe frunte. Hoffman arinsese acea culmea exaltării când îi se pare că tragi foc în piept și când ți-e teamă să nu se explodeze sângele în vine. Destul, destul, spunea el, dar dansul continua, și halucinația ajunsese până acolo încât, confundând cele două zguduitoare impresii ale zilei, Spiritul lui Hofmann amesteca în această scenă viziunea din Piața Revoluției. Astfel că uneori se părea că o vede pe doamna Dubari, palidă cu capul tăiat, dansând în locul Arsenei, iar alteori că Arsena ajungea până la picioarele ghilotinei în mâinile călăului. În imaginația exaltată a tânărului se făcea un amestec de flori și sânge, de dans și agonie, de viață și moarte. Dar, dincolo de aceste vedenii, simțea atracția electrică care îl împingea către această femeie. În această stare, Hoffman nu avea decât un singur refugiu, portretul Antoniei. Medalionul pe care îl purta la piept, dragostea curată pe care o opunea, dragostei materiale. Scoase medalionul și îl duse la buze, dar abia făcuse această mișcare ca a râsul ascuțit al vecinului său, care îl privea ironic. Lasă-mă să trec!" strigă el. Lasă-mă să trec! Nu mai pot să stau aici!" Și, ca un nebun, părăsi fotoliul călcând pe picioarele spectatorilor care bombăneau furioși împotriva acestui original, care avea chef să iasă din sală tocmai în mijlocul baletului. Capitolul 10. Cea de-a doua reprezentație a judecății lui Paris Dar Hofmann nu ajunse prea departe în elanul său. În colțul străzii San Martin se opri. Gâfâia. Și fruntea îi era brobonată de sudoare. Își apăsă mâna dreaptă pe inimă și trase cu nesaț aer în piept. În clipa aceea, cineva îi puse mâna pe umăr. Treseri. Ei, drace, e chiar el. se întoarse și lăsă să-i scape un strigăt. Era amicul său, Zacaria Werner. Se aruncară unul în brasele celuilalt. Apoi, două întrebări se încrucișară. Ce faci tu aici? Unde te duci?" Am sosit de ieri." spuse Hoffman, am văzut decapitarea doamnei Dubari și ca să-mi schimb gândurile m-am dus la operă. Eu am sosit de șase luni, de cinci luni văd cum sunt ghilotinate zilnic 20 până la 25 de persoane și ca să mă distrez mă duc la joc. A, vii cu mine? Nu mulțumesc, faci rău. Sunt în serie bună, cu norocul tău obișnuit ai face avere. Trebuie să te fi plictisit teribil la operă, tu care ești obișnuit cu adevărata muzică. Vino cu mine și ai să auzi muzică da, muzica aurului, fără a mai pune la socoteală că acolo unde mă duc eu găsești toate plăcerile reunite la un loc. Femei încântătoare, mâncare delicioasă și un joc turbat. Îți mulțumesc, prietene, dar mie cu neputință să primesc. Am făgăduit mai mult decât atât. Am jurat. Cui? Antoniei. Ai văzut-o, deci. O iubesc, prietene, o ador. Aha, înțeleg. Asta te-a întârziat. Și ai jurat? I-am jurat să nu mai joc și aici, Hoffman, șovăi. Și mai ce? Să-i rămân credincios, îngână el. Atunci nu trebuie să vii la 113. Dar ce este 113? Casa despre care ți-am vorbit mai adineauri. Eu, care nu am jurat nimic, mă duc. Adio, Teodor! Adio, Zacaria! Și Werner se îndepărtă, în vreme ce Hoffman rămânea pironit locului. Când Werner ajunse la o sută de pași de el, Hoffman își aminti că uitase să l întrebe de adresă și că singura adresă pe care Zacaria i-o dăduse era aceea a casei de joc. Ceea ce se întâmplase acum a avut darul să liniștească întru va mușcările lui Hofmann. Așa e firea omenească, întotdeauna îngăduitoare cu sine atunci când această îngăduință este un egoism. Sacrificase jocul pentru Antonia și credea că se achitase de jurământul său, uitând că tocmai pentru că se afla pe punctul de a călca partea cea mai importantă a acestui jurământ, stă acum pironit la întretăierea Bulevardului cu strada San Martin. Dar, după cum am spus, rezistența sa față de Werner îl făcea indulgent în privința Arsenei. Hotă să aleagă o cale de mișloc și în loc să se întoarcă în sala operei, acțiune la care demonul rispitei îl împingea din răsputeri, să aștepte la ușa din dosa actorilor pentru a o vedea ieșind. Cunoscând bine topografia teatrelor, Hoffman găsi repede această ușă a actorilor descoperi în strada Bondi un culoar lung, abia luminat, murdar și umed, prin care treceau, asemenea unor umbre, oameni în haine ponosite. Și înțelese că pe această poartă intrau și ieșeau bieții muritori, pe care roșul, albul, albastrul, taftaua, mătasa și paietele îi transformau în zei și zeițe. Timpul trecea. Zăpada că de abundentă, dar Hoffman era de agitat de această stranie apariție, care avea în ea ceva supranatural încât nu simția acea senzație de frig, care părea ai urmării petrecători. Și dacă respirația îi se condensa în vapori aproape palpabil, mâinile îi rămâneau fierbinți, iar fruntea se brobona mereu de sudoare. Lipit de zid, sta acolo neclintit cu ochii a asupra coridorului, astfel încât zăpada care cădea din ce în ce mai deasă îl acoperea treptat. Cuprinzându-l parcă într-un lințoliu și din studentul cu căciuliță și redingotă nemțească devenea încetul cu încetul o statuie de marmură. În sfârșit, începură să iasă cei din pe această ușă. Garda serii, apoi mașiniștii, apoi toată acea lume fără nume care trăiește din teatru. Apoi actorii la care operația îmbrăcării dura mai puțin decât la femei. Apoi femeile și în cele din urmă frumoasa dansatoare pe care Hoffman o recunoscu, nu numai după chipul fermecător, ci și după mișcările suple. Și după acel mic colan de catifea pe care sclipea ciudata bijuterie pusă în circulație de teroare. Imediat ce Arsen apăru în pragul porții și mai înainte ca Hoffman să fie avut timpul să facă vreo mișcare, o trăsură înaintă repede. Portiera se deschise, iar tânăra femeie sări înăuntru, grațioasă. Aeriană, de parc, ar fi fost pe scena teatrului. O siluetă apăru în spatele geamurilor, siluetă în care Hoffman crezu că recunoaște pe bărbatul din avanscenă și care o primi pe frumoasa nimfă în brațe. Apoi, fără ca vreun glas să spună vizitivului vreo adresă, trăsura se îndepărtă în galop. Tot ce am povestit până acum în 10-15 rânduri se petrecu cu repeziciunea unui fulger. Hoffman scoase un strigăt când văzut trăsura pornind. Se desprinse de lângă zi de asemenea unei statui care își părăsește Firida și scuturându-se de zăpada care îl acoperea, o luă la fugă pe urmele trăsurii. Aceasta era însă trasă de doi armăsari mult prea puternici pentru ca tânărul să se poată măsura cu ei. Atâta vreme cât urmă bulevardul și apoi strada Bourbon-Villeneuve, care fusese rebotezată cu numele de Neuve Galite, totul mersese bine. Dar când sosi în piața victoriilor, devenită piața victoriei naționale, trăsura cotit spre dreapta și dispărut din ochii lui Hoffman. Tânărul se opri atunci o clipă. În colțul străzii, Nevestaș se sprijini de zid pentru a răsufla puțin. Apoi, nemai văzând și mai auzind nimic, făcu cale întoarsă, socotind că era timpul să se ducă la culcare. Nu i-a fost ușor să se descurce în acel labirint de străzi, ce se întindea de la saint la cheiul fierarilor. Dar în cele din urmă mulțumită numeroaselor patrule care circulau pe străzi, mulțumită pașaportului său în regulă, Mulțumită dovezii că nu sosise decât în ajun, obținut de la miliția cetățenească informații atât de precise, încât izbuti, după multă trudă, să ajungă la hotel și să se închidă în camera sa. În aparență singur, dar în realitate cu amintirea arzătoare a celor petrecute. Din acest moment, Hoffman fu copleșit de două viziuni, dintre care una se ștergea încetul cu încetul, iar cealaltă devenea tot mai materială. Viziunea care se ștergea era figura palidă și despletită a doamnei Dubari, trăită de la consierjerii la căruță și de la căruță la eșafod. Viziunea care căpăta realitate era chipul plin de viață și surăzător al frumoasei dansatoare, înaintând în piruete din fundul teatrului spre rampă și de la rampă către avanscenă. Hoffman făcut tot ce-i sta în putință pentru a scăpa de această închipuire. Își scoase pensulele din geamantan și se apucă să picteze, apoi luă vioara din cutie și încercă să cânte. Ceru cerneală și o pană de gâscă și scrise versuri, dar versurile pe care le compuse prea măreau frumusețea arsenei. Aria pe care o cânta era aria pe care ea dansase. Și, în sfârșit, schițele pe care le făcu nu erau altceva decât portretul ei cu acel colan de catifea, ciudată podoabă prinsă de gâtul arsenei printr-o atât de ciudată agrafă. În cele două zile și două nopți care urmară, Hoffman nu mai văzut decât un singur lucru sau mai degrabă două. Pe de o parte era fantastica dansatoare, de cealaltă figura numai puțin fantasticului doctor. Din când în când un fulger îi trecea orbitor prin fața ochilor Era dubla rază ce sășnea din tabachiera doctorului și colanul dansatoarei Atracția dintre ghilotina de diamante și capul de mort din diamante Era în sfârșit privirea aceea fixă care părea să atragă și să respingă după plac pe frumoasa dansatoare Așa cum ochiul reptilei atrage și respinge pasărea pe care o fascinează de 20, de 100, de 1000 de ori simți ispita de a se întoarce la operă. Luptă însă din răzputeri să nu cedeze recurgând mai întâi la medalion și apoi încercând să-i scrie Antoniei. Dar pe chipul Antoniei se a nu se parcă o întristare, atât de mare încât Hoffman închise imediat medalionul. Iar când se apucă să scrie, cuvintele se înșiruiau atât de sec și de lipsite de căldură încât rupse zece col de hârtie până să umple o treime de pagină. A treia zi, când orologiul anunță ora șapte seara, Hoffman se ridică și împins parcă de o putere nevăzută coborând guană scara, pornind în direcția San Martin. De data aceasta, în mai puțin de un sfert de oră, ajunse la porțile operei. Dar ciudat lucru, de data aceasta, lumea nu se mai imbulzea la intrare. Hoffman aruncă o monedă de șase livre casierului. primi biletul și intră în sală. Înfățișarea acesteia se schimbase însă mult. În primul rând nu era decât pe jumătate plină. Apoi, în locul femeilor încântătoare și a acelor bărbați eleganți pe care se așteptase să-i revadă, ochii săi nu întâlneau decât femei în camizoale și bărbați în cojoace. Nici bijuterii, nici flori, nici umergoi trebuie în acea atmosferă voluptoasă a teatrelor aristocratice. Numai bonete rotunde, bonete roșii, toate împodobite cu enorme cocarde naționale. Culori închise în îmbrăcăminte, unor de tristețe pe chipuri, apoi de o parte și de alta săli două busturi hâde. Două capete dintre care unul se strâmba de râs, iar celălalt de durere. Busturile lui Voltaire și Mara priveau spre avanscena lui Danton. Aceasta era goală. Lângă orchestră se aflau două locuri libere. Hoffman ocupa unul, același pe care l abusese și rândul trecut. Celălalt era al doctorului, dar, după cum a mai spus acest loc, era liber. Actul întâi se desfășură fără ca Hoffman să dea vreo atenție orchestrei sau să se ocupe de actori. Cortina se ridică în sfârșit pentru cel de-al doilea act și baletul începu. Suflet, inimă, nervi, totul se încordă până la durere în ființa tânărului artist. Aștepta apariția arsenei. Deodată Hoffman scoase un strigăt. Asen nu mai interpreta rolul florei. Nimfa din seara aceea era o străină, o femeie ca toate femeile. Toate fibrele trupului se destinseră. Hoffman căzu moale în fotoliu cu un lung oftat și privind în jur. Omulețul în negru era la locul său, dar fără diamante. În seara aceea avea buton de aramă și tabac era de argint mat. Nu mai fredona și nu mai vătea măsura. Când sosise acolo... Hoffman nu știa, nu-l văzuse venind și nici nu-l simțise trecând. O, domnule, exclamă Hoffman. Spunem cetățene, prietene, și tu tu ești mă, răspunse omulețul. Altfel te vei pomeni și tu cu capul sub cuțitul ghilotinei. Dar ea unde e? întrebă Hoffman. A, pentru ea ai venit. Păi să vezi ce s-a întâmplat. Mi se pare că tigrul ei, care n slăbește din ochi, a observat alaltăieri că a schimbat priviri cu un tânăr de lângă orchestră. Se spune că tânărul acela ar fi alergat după trăsura ei, așa că de el contractul arsenei a fost anulat. Și cum de a acceptat directorul? Prietene, directorul ține să-și păstreze capul pe umer, deși are un cap destul de urât, dar el pretinde că s-a obișnuit cu el și că un altul mai frumos nu i s-ar potrivi. Dumnezeule, de aceea este sala atât de tristă!" exclamă Hoffman. De aceea nu mai sunt aici flori, diamante, nici bijuterii. De aceea, dumneata, nu mai ai butonii, inelele și tabachiera cu diamante." De aceea, în sfârșit, de cele două părți ale scenei în locul busturilor lui Apollo și terpsihorei văd aceste două busturi hâde. Ei, drace, dar ce tot spui dumneata acolo?" întrebă doctorul. Și unde ai văzut o sală așa cum spui?" Când ai văzut dumneata la mine inele cu diamante și tabachere cu diamante, unde ai văzut în sfârșit busturile lui Apollo și Terpsihorei? dar sunt doi ani de când florile nu mai înfloresc, de când diamantele s-au transformat în hârti monede, iar aurul juvaerelor s-au topit pe altarul patriei. Cât despre mine, slavă Domnului, nu am avut niciodată alți butoni decât aceștia de aramă, altinel decât acesta cu piatră de hihlimbar, și altă tabacheră decât această bietă tabacheră de argint. Cât despre busturile lui Apollo și terpsihorei au fost odată pe aici. Dar amicii umanității au spart și l au înlocuit cu cel al apostolului Voltaire, iar amicii poporului au sfărâmat bustul terpsihorei și l au înlocuit cu cel al zeului Mara. Ei, strigă Hoffman, asta e cu neputință. Dacă îți spun că al altere, am văzut o sală parfumată, strălucind de mătăsuri, de diamante și de bărbați eleganți, în locul acestor precupețe în camizol și al acestor bărbați în cojoace. Îți spun că dumneata purtai agrafe cu diamante la pantofi, inele de diamante la degete și aveai un cap de mort încrustat în diamante pe tabachieră. Îți spun că și eu, tinere, la rândul meu îți spun, reluă omulețul în negru, că al altăieri ea era aici, că prezența sa a lumina totul, că respirația ei făcuse să înflorească trandafirii și să scânteze diamantele imaginației dumitale. Îți spun că o iubești, tinere, și că ai văzut sala prin prisma dragostei dumitale. Acum Arsen nu mai este aici. Inimație moartă, vraja s-a risipit, iar ochii dumitale văd Molton, indiană, postav gros, bonete roșii, mâini murdare și plete îmbâcsite. Vezi în sfârșit lumea și lucrurile așa cum sunt ele în realitate. O, doamne, exclamă Hoffman, luându-și capul în mâini, să fie oare adevărat ce spui? Sunt oare atât de aproape de nebunie? Capitolul 11. Cafeneaua Hoffman nu ieși din această letargie decât atunci când simți o mână pe umăr. Ridică capul. Totul era negru în jurul lui. Teatrul, fără lumină, îi apărea acum ca un cadavru al teatrului pe care-l văzuse în plină viață. Soldatul de gardă se plimba singur și fără zgomot ca un paznic al morții. Un glas îi răsună în ureche. Dar ce face aici, cetățene? La operă cei drept dormi, dar nu te culci." Privi în sfârșit în direcția de unde venea glasul și văzu o băbuță care îl trăgea de gulerul redingotei. Era controloarea care, necunoscând intențiile acestui spectator încăpățânat, nu vroia să se retragă înainte de a-l fi văzut ieșind. De altfel, odată trezit din somnul său, Hoffman nu mai opuse nicio rezistență. Scoase un oftat și se ridică murmurând, Arsen!" A, da, Arsen," zise bătrânica, Arsen, te-ai îndrăgostit și dumneata de ea ca toți ceilalți, tinere. E o mare pierdere pentru operă și mai puseamă pentru noi controloarele." Pentru voi controloarele?" întrebă Hoffman, bucuros că se poate agăța de cineva care să-i vorbească despre dansatoare. Și cum poate fi o pierdere pentru voi faptul că Arsen nu mai joacă?" Ei, doamne, dar asta e la mintea omului." Mai întâi că ori de câte ori dansa, ea sala era plină și atunci aveam un comerț întreg de taburete, scaune și banchete. La operă totul se plătește. Se plăteau banchetele, se plăteau scaunele și taburetele suplimentare. Iar acestea erau micile noastre câștiguri. Spun micile noastre, câștiguri adăugă bătrâna cu un aer și ret, pentru că pe lângă acestea, înțelegi, cetățene aveam altele cu mult mai mari. Și de unde veneau aceste câștiguri mari bătrânico? de la cei care cereau informații despre ea, care vroiau să-i afle adresa și să-i trimită bilețele. Îți închipui că toate acestea se plăteau, atât pentru informații, atât pentru adresă, atât pentru ducerea biletului. Într-un cuvânt făceam un mic negoț și trăiam toate în mod cinstit. Spunând acestea bătrâna scoase un oftat lung. Și dumneata dea informații, indicai adresa dansatoarei și îi predai biletele? Nu ai vrea să-mi faci și mie un asemenea serviciu? Vai, domnule, informațiile pe care vi le-aș da ar fi acum fără niciun folos, pentru că nimeni nu mai cunoaște adresa Arsenei, iar biletul dumitale ar fi pierdut pentru ea. Dar poate că vrei să-i scrii alteia. Doamna Vestris, doamna Bigotini, domnișoara... Îți mulțumesc, bătrânico, îți mulțumesc. Singura femeie care mă interesează însă este Arsen." Apoi, scoțând un gologan din buzunar, zise, Ține." Pentru o pe care ți-ai dat-o deșteptându-mă. Și, părăsind teatrul, o porni încet pe bulevard cu intenția de a urma același drum pe care îl făcuse cu două zile înainte. Căci instinctul care îl condusese la venire nu l mai slujea. Umbla cu gura strânsă cu brațele moi de-a lungul trupului și trebuie o oră ca să ajungă în Riumon Mart, la hotelul său. Se spune că există un Dumnezeu al bețivilor și al îndrăgostiților. Acest Dumnezeu vechea fără îndoială asupra lui Hoffman, ajutându-l să evite patrulele, să găsească cheiurile, podurile și în cele din urmă hotelul său, unde intră scandalizându-și gazda la ora 1 și jumătate. Dar în mijlocul acestei descurajări, o luminiță aurie pâlpâia în sufletul lui Hoffman ca un foc în noapte. Doctorul îi spusese dacă acest doctor exista și dacă nu era o plăzmuire a imaginației sale, o halucinație, doctorul îi spusese că Arsen fusese răpită teatrului de către prietenul ei, devenit gelos din pricina unui tânăr de lângă orchestră, cu care dansatoarea schimbase câteva priviri nu tocmai indiferente. Doctorul mai adăugase că ceea ce împinsese gelozia tiranului la culme era faptul că tânărul alergase apoi disperat după trăsura baletistei. Deci Arsenul observase și suferea din pricina lui. Deci el intrase în viața frumoasei dansatoare pe poarta durerii. Dar intrase și asta era esențialul. Rămâne acum să se mențină, dar cum? Cum să ajungă la Arsen și să-i spună că o iubea? Ar fi fost un lucru destul de greu chiar pentru un parizian autentic să o regăsească pe frumoasa Arsen, pierdută în acest imens oraș. Încercarea era cu atât mai grea pentru Hoffman, sosit abia de trei zile și care își regăsea cu greu hanul la care trăsese. Hoffman nu-și deduce de o steneală să o caute. El știa că numai întâmplarea i-ar fi putut veni în ajutor. La fiecare două zile se ducea să privească afișul operei și de fiecare dată avea durerea să constate că Paris își ținea judecata în lipsa aceleia care merita mărul de o mie de ori mai mult decât Venus. Apoi renunță să se mai ducă la operă. O clipă îi veni ideea să se ducă fie la convenție, fie la cordilieri. Să se țină după Danton și urmărindu zi și noapte să descopere în sfârșit locul unde o ascunsese pe frumoasa dansatoare. Se duse chiar și la convenție și la cordilieri. Dar Danton nu mai era acolo, de șapte-opt zile nu mai vizita aceste locuri. Obosit de lupta pe care o ducea de doi ani, învinsat de plictisală cât și de superioritate, Danton părea să se fi retras din arena politică. Ar fi fost de așteptat ca această dispariție a Arsenei să-l readucă pe Hoffman la Antonia, dar lucrurile nu se petrecură așa. Hoffman se străduia să se reîntoarcă sufletește spre biata fiică a dirijorului din Mannheim. O clipă, prin puterea voinței, izbuti să-și concentreze toate gândurile asupra cabinetului de lucru al maestrului Götlib Mor. Dar după o secundă partiturile îngrămădite pe mese și pe piane, maestrul Götlib bătând tactul înaintea pupitrului său. Antonia întinsă pe canapea, toate acestea dispărură pentru a face loc unui mare cadru luminat, în care se mișcau mai întâi niște umbre, apoi umbrele deveniră trupuri și trupurile luară înfățișări mitologice, pentru ca în cele din urmă toți eroii, toate nimfele, toți zeii și semizei să dispară, pentru a face loc uneia singure. Zeița grădinilor, frumoasei flore, adică divinei arsen. Femeii cu colanul de catifea și agrafa de diamante. Atunci Hofman căzu, nu în visare, ci într-un extaz din care nu se trezi decât pentru a se arunca cu furie în viața reală, lovind trecătorii de pe stradă cu coatele, căutând nauc, mulțimea și zgomotul. În strada monetăriei Hoffman găsise o cafenea, loc de întâlnire al celor mai pătimași fumători din oraș. Acolo se putea crede în vreo cârciumă englezească, olandeză sau germană. Între atât, fumul de pipă făcea atmosfera cu neputință de respirat pentru oricine nu ar fi fost un fumător de primă clasă. Odată intrat în cafeneaua fraternității, Hoffman lua loc la o masă mică situată în colțul cel mai din fund al localului. Cerea o sticlă de bere de la berăria domnului Santer. Care demisionase în favoarea domnului Henry din gradul său de general al Gardei Naționale a Parisului. Își umplea până la vârf pipa aceea imensă pe care eu cunoaștem, și se învăluia după câteva secunde într-un nor de fum, tot atât de des ca și acela în care Venus îl învăluia pe fiul său, Eneas. Or de câte ori, iubitoarea mamă socotea necesar să-l scape de furia inamicilor săi. 8 sau 10 zile se scurse astfel de la aventura pe care Hoffman o avusese la operă și prin urmare de la dispariția frumosei dansatoare. Era ora 1 după amiază. Hoffman se afla cam de o jumătate de oră în cafeneaua sa și se străduia din toate puterile plămânilor să ridice în jurul acea perdea de fum care trebuia să-l despartă de vecini. Când i se păru că deslușește în mijlocul norului albăstrui o formă omenească și deasupra tuturor zgomotelor crezu că aude ridicându-se glasul în surdină, însoțit de bătaia din degete a omulețului negru, prin perdeaua de fum i se păru că un punct luminos arunca scânteieri. Redeschise ochii pe jumătate închiși de o dulce somnolență, își ridică pleoapele cu greutate și în fața lui, pe un scaunel. Își recunosc cu vecinul de la operă, cu atât mai mult cu cât fantasticul doctor avea, sau mai degrabă părea să aibă, agrafele cu diamante la pantofi, inelele cu diamante pe degete și capul de mort pe tabachieră. Poftim, își zise Hoffman, am început iar să nebunesc și închise repede ochii. Dar cu cât îi închidea mai ermetic, cu atât fredonarea medicului devenea mai distinctă, atât de distinctă, încât Hoffman înțelese că era ceva real în toate acestea. Redeschise deci un ochi, apoi pe celălalt. Omulețul era tot pe locul acela. Bună ziua, tinere," spuse el către Hoffman, mi se pare că dormeai." Ia o priză de tabac, te va dezmetici." Și deschizându-și a oferi tabac tânărului. Acesta întinse mecanic mâna, lua o priză și o aspiră. Pe moment simți că se limpezea. Ah, strigă Hoffman, dumneata ești dragă, doctore, ce bine-mi pare că te văd." Dacă-ți pare atât de bine că mă vezi, întrebă doctorul, pentru ce nu mai ai căutat? Păi, îți știam adresa? Ei, draga, ai fi putut-o afla de la cel din cimitir care ți-ar fi ieșit în cale. Bine, dar nu-ți cunoșteam numele. Doctorul cu capul de mort, toată lumea mă cunoaște sub acest nume. Și pe urmă era un loc unde mai fi găsit întotdeauna cu siguranță. Unde anume? La operă. Știi doar bine că m-ai văzut acolo de două ori. A, la operă," zise Hoffman, dând din cap și oftând, Da, nu mai dai pe acolo? Nu. Asta de când Arsen nu mai interpretează rolul Florei." Da, și atâta vreme cât ea nu joacă, opera nu mă interesează." O iubești, tinere, o iubești. Nu știu dacă boala de care sufăr se numește dragoste, dar sunt sigur că dacă o voi revedea, sfârșitul meu va fi moartea sau nebunia." Drace, nu e nevoie să nebunești și nici să mori." Pentru nebunie cel puțin mai există un remediu pentru moarte niciunul. Păi ce vrei să fac? Vrace, să o revezi. Cum asta să o revăd? Uite așa. Ai dumneata vreun mijloc? Poate. Care? Stai puțin. Și doctorul căzu pe gânduri, clipind din ochi și bătând toba cu degetele în tabacheră. După câteva secunde cu degetele suspendate deasupra abanosului întrebă. Mi-ai spus, mi se pare că ești pictor. Da, pictor, muzician, poet. Pentru moment nu avem nevoie decât de pictură. Ei și?" Ei bine, iată! Arsen m-a însărcinat să-i găsesc un pictor." Pentru ce? Drace, pentru ce se caută un pictor?" Pentru a-i face portretul." Portretul Arsenei," strigă Hoffman ridicându-se. Poftim, sunt gata oricând, ești salvatorul meu." Și se aruncă de gâtul omulețului. Să mergem," strigă el. Dar îți trebuie o cutie cu vopsele, pensule, o pânză." Le am pe toate acasă la mine să mergem, bine zise doctorul și amândoi ieșire din cafenea.